Мъдрата девойка. Имало едно време, едно далечно кралство, в което живеел старец, в мъничка каштурка. Той щял да бъде много беден и да живее много нещастно, ако не била единствената му дъщеря Лейла. Тя била умна и весела, млада жена, и мъдростта е била равна на красотата ѝ. Всеки ден тя тръгвала към пазара, да моли за милостиня, но изкарвали едва колкото да се нахранят. Някои нощи дори си лягали гладни. Една такава вечер, старецът седнал и погледнал тъжно дъщеря си, която тихо пеела някаква песен. Скъпо мое дете, много съжалявам, че трябва да търпиш толкова труден живот. Иска ми се да можех да ти дам повече. Не се тревожи, татко. Аз съм доволна и на това, което ми даде. Колкото до днешната вечеря, утре ще се постарая повече. Но старецът още бил тъжен. Той безкрайно обичал дъщеря си и искал да й даде само най-доброто. Стоял буден цяла нощ и се чудел какво да стори. Гледал луната, докато светела ярко и се надявал тя да му даде отговори. На другия ден старецът отишъл в кралския дворец. Когато го видял, кралят го огледал от главата до петите, чудейки се какво може да иска. Ваше височество, за мен е чест да съм във ваше присъствие. Дойдох тук да попитам, дали бихте ми дали няколко златни монети. Само днес и повече никога няма да искам каквото и да било. Хм, този човек дойде е облечен в мръсни дрипи, а говори като благородник. Как е възможно? Драги човече, кой те научи да говориш толкова добре? Дъщеря ми ме научи. Тя казва, че думите са нещо безценно за всички. Много умно, момиче, и щях да съм нищо без нея. Тогава нека проверя колко е умна. Занеси тези яйца на дъщеря си и поискай да излюпи пиленца от тях. Ако успее, ще бъдеш възнаграден. Но ако не се излюпят пилята, ще те накажа. Старецът се омърлушил. Тойната жен се върнал у дома в селото си и разказал всичко на дъщеря си. Сладка моя, какво ще правим? Това е кошницата с яйца, които ни даде кралят. Защо? Тези яйца са сварени и не могат да се излюпят пиленца от тях. Какво? Тогава ще бъдем жестоко наказани. Не се тревожи, татко. Отиди и си почини, а аз ще намеря решение на проблема. Старецът отишъл да си почине и оставил Лейла да мисли на тяйцата. Вечерта тя отишла да говори с баща си, който бил много разтревожен. Татко, слушай какво ще ти кажа. Вземи този изварен боб и го посади на нивата. Когато кралят мине, се провикни силно. Оу, нека свареният боб да порасне и да даде добра реколта. И когато те попита... Кажи му, че е също толкова възможно, колкото и да се излюпат пилета от сварени яйца. Старецът поступил, както го посъветвали. Когато започнал да уренивата, кралят минал на коня си. Щом го видял, старецът се провикнал силно. нека вареният боб да порасте и да даде добра реколта! Кралят бил много очуден, когато чул това. Той спрял коня си и извикал на стареца. Кажи ми, как може да се добие реколта от Варен Боб? Това е невъзможно. Напротив, възможно е, Ваше Величество. Също толкова възможно, колкото и да се излюпят пиленца от Варени яйца. Кралят бил много изненадан, като чул отговора му. Предположил, че старецата научен така от дъщеря си. Много добре. Вземи това кълболен и изплети въжета, платна и всичко необходимо за един кораб. А ако не се справиш, ще бъдеш наказан. Този път бедният човек се прибрал от дома още по-тъжен. Той отново разказал на дъщеря си какво се е случило. Хм, не се тревожи, капитатко, Всичко ще се нареди. Късно е. Хайде да се наспим и утре ще открием отговора. На другия ден Лейла взела малко парче дърво и го дала на баща си. Занеси това на краля и му кажи, че ако успее да изреже колело от това, ще направя всичко, което иска от мен. Старецът отишъл при краля и му предал съобщението на Лейла. Дъщеря ти наистина е много умна, но аз още не съм се отказал. Земи тази чаша и кажи, че с нея трябва да се изгръбят цялото море, докато пресъхне като нива. Направи го или няма да доживееш до утрешния ден. Старецът се върнало у дома, изпълнен със страх, като внимателно носел чашата. Той се просълзил, докато говорил с Лейла. Лейла, накрая кралят възложи много трудна задача. Иска само с тази чаша да изгребеш цялото море. Каква хубава чаша! Много добре, ще дам отговор на краля до края на деня. Не се страхувай, татко, нищо лошо няма да ни се случи. На този ден Лейла отишла сама до двореца на краля. Той бил поразен от красотата й. Дошла си, за да се признаеш за победена? Нищо подобно, Ваше величество. Дойдох да попитам дали ще бъдете така добър да преградите всички реки и потоци, за да не се вливат в морето. Само тогава мога да го изпразня. Кралят бил удивен колко умна е девойката. Ти се справи отлично с всичките ми задачи, но нека ти задам няколко въпроса и да видя колко добре ще им отговориш. Кажи ми, кое е най-далечното нещо, което може да чуе човек? Ваше Величество, най-далечното нещо, което човек може да чуе е звукът от грамотевицата, а също и лъжата. Хм, имаш право. Сега ми кажи колко струва брадата ми Брадата ти, добри ми кралю, струва три дъждовни дни в летния сезон. Твоите отговори много ме зарадваха. Ти си, може би, най-умната девойка в цялото ми кралство. Ще удържи обещанието си и ще възнаградя баща ти с толкова златни монети, колкото поиска. Благодаря ви, кралю. Много сте великодушен. Бих искал да те направя моя кралица. «Би ли ми доставила удоволствието да се омъжиш за мен и да останеш в дворец с мен?» Лейла не отговорила веднага, а се замислила дълбоко на това, което кралят казал. «Ваше Височество, много бих се радвала да се омъжа за вас, но ще го направя само ако ми обещаете нещо». «Разбира се, какво е то?» «Трябва да ми обещаете, че ако някога ми се ядосате и ми кажете да си тръгна...» Ще ми позволите да взема от двореца това, което обичам най-много. Ха, -ха, ха Това ли е желанието ти? Е, разбира се, съгласен съм. Още на другия ден, кралят и Лейла се оженили на най-бляскавата церемония. Двамата много се обичали и заживели щастливо заедно. Но когато остарял, кралят станал много сприхав. Карал се с всички, които му служили. Един ден имал бурна къвгас кралицата. Мислиш, че си прекалено, дори за мен. Догуша ми дойде от теб. Махай се от двореца и се връщай там, откъдето си дошла. Както желаете, краля мой. Но няма ли да пийнете нещо с мен за последен път? След това ще си тръгна и никога няма да се върна. Но Лейла сипала приспивателно в чашата на краля. И когато той я изпил, заспал дълбок сън. Тя взела краля със себе си и се върнала в старата на каштурка. Когато се събудил, той с изненада осъзнал, че не е в двореца. Видял, че Лейла седи до него и побеснял от гняв. Къде си ме довела на хълна жено? Ще бъдеш наказана задето си отвлякла краля. Моля те, не ми се ядосвай. Помниш ли обещанието, което ми даде, че ако някога ме изгониш, ще ми позволиш да взема от двореца това което обичам най-много. И тъй като те теб обичам най-много, те взех с мен. Кралят съжалил за това, което причинил на Лейла. Сега разбрал колко много го обича тя. Прости ми, скъпа моя. Наистина съм голям щастливец, че се ожених за такава мъдра и красива жена като теб. Кралят се е върнал от двореца с кралицата си. Двамата живели дълго и щастливо, и никога повече не се скарали. А когато се здърпвали, кралицата винаги оправила нещата.